Məhdələ müsəlmanlar, mən birinci təqva olmağızı çağırıram. Və bu da artıq Ramazan'ın axı günləridir. Yəni Ramazanla vidalaşırıq artıq. Və çox az günlər qalır. Və bu, hükmətlərindən də biri budur ki, bu günlərin gedməyində insan, ağılı insan bundan götürməlidir ki, həyat da gedir. Həyat da bu cür gedir. Və həyatın da sonu olacaq. Hər bir kəsinin sonu var. Və həyat da elə gedir ki, insan hiss eləmir. Necə ki, Ramazan görürsən, neçə günlər keçdi, insan hiss eləmədi, artıq 22-ci gündür, 25-ci gündür. Ona görə insan, ağırlı adam bundan fayda götürür ki, nə fayda götürmək olur? Fayda götürür ki, əməllərinə baxır, baxır ki, tövbəsi var, baxır ki, hər dəqiqə gedə bilər, artıq az qalıb, gedəndə müsəlman kimi gedmək və s. Çünki hər bir insan həyatın cürbəzü keçirir. Çünki insanlar fəqilənir həyatlarında. Biri günahlarla, biri qəflət içində, biri başqa əməl sahiblərindən keçirir. Lakin, ə, xoşbək o adamdır ki, həyatı itaətdə keçirir. Allah s.w. itaətdə. Peyğəmbər s.ə.v. itaətdə. Çünki, bu, qurtuluşdır. Həm bu dünyada və həm də axirətdə. Ona görə bu, həyat Və bu ay şüksətdir. İnsan əgər bu ayda istifadə eləməsə, başqa ailərdən istifadə elə bilməyəcəkdir. Və xüsusən də necə bilirsə, axır 10 gündə gecələri ən əsər gecələrdir. Axır 10 gün gecələri ən əsər gecələrdir. Və gecələrin birində, tək gecələndə qədir gecəsi var. Çünki Peyğəmbər s.ə.vələ demişdi ki, dedi ki, bizə xəbər verdi təxmini qədir gecəsi harb Dedi, axır 10 gün, təs gecə. Və sahib budur ki, qədri gecəsi il-ildən dəyişə bilir yerin. Məsələn, gəlib ki, dəlillər var ki, gəlib ki, peyambar salasını bildirib ki, qədri gecəsi 21-ci gecədir. Sonra bir rivayətdə gəlir ki, 23-cü gecə. Bir rivayətdə gəlir ki, 27-ci gecə. Sonra bir rivayətdə gəlir ki, 29-cu gecə. Bu, bu göstərir ki, qədri gecəsi həmişə bir gecə olmur. Yəni, axir 10 gündə ola bilər 21-ci gecə olsun, ola bilər 23-25, 27-29. onu göstərir. Baxmayaraq, bəzi anilə tərzih edirlər ki, 27-sidir. Hətta Ubeyin İqləb andıçır, Ubeyin İqləb radiyyəllənihu, sahabi andıçır ki, 27-sidir, 27-ci gecədir. Lakin səhib budur ki, da, ə, tək gecələn hamısında iştihad elə, inşallah kim hamısında iştihad eləsə, inşallah biri 100 dəqiq ki, qədir gecəsidir. Və bu gecə, ne üçün müsəlmanlar belə həristdirlər bu gecəyə, bu gecəni e, tutmaq üçün, bu gecəni tövbə ilə, ibadətlə keçirmək üçün, çünki bu gecə aidındır ki, fəzilətlidir, min aydan nəsəldir. E, ona görə biz görürük, bu həristliyi Peyğəmbər sallallahu arəsənləmdən. Xüsusən də, axır 10 gün geləndə, nəinki qədir tək gecələr, Peyğəmbər sallallahu arəsənlə ibadətini daha da işlətləndirərdir, çoxal ta ailəsin də çağılardı ibadətə, durquzardı gecələr ibadət eləməyə. Hətta qızım da Fatimə rəviyə ananın gedərdi evin yanına və çağılardı ki, dursunlar ibadətə. Allah Subhanahu Taala və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in etməyində kifayətdir ki, o bizim Allah Subhanahu buyurur ki, "Ləqad kana lakum fi Rasulillahi usvatun hasana liman kana yerculullaha və zəkər Allahə kətiram Əhzab suresi 21-ci aya Allah subhanfara bu ayda buyurur ki, həqiqətən Allahın rəsulu Allaha qiyamət gününə ümid bəsləyənlər və Allaha çox zikir edənlər üçün gözəl örnəkdir Allah rəsulu yəni gözəl örnəkdir öyr ona görə biz hər bir əməlimizdə rəsul sallallahu aleyhəm baxırıq o da ahir 10 gündə bildir ki nə əməllər edərdi, etikafdır Qurandır, zikirdir, tövbədir, istisvardır və s. əməllər. Həmsinin ələ Qədri gecəsinin özü də yəni qədiri, qədəri böyük olduğuna görə ələ bəzi anilə deyirlər ki, biri budur ki, bu gecə bu anla adlanır. Və təbii ki, bu gecədə də müsəlman gələk ibadətlə keçirə və xüsusən də elə gecədir ki, o gün o gecə bir illi qədərlər götürülür. Ümumi qədərdən. Bir illi qədərlər nə olacaq? Və təsəvvürlə ölüm mələkdə gedir, götürür bir illi müddətində kimləri öldürəcəyik? Ha, doğrusu, kimlər ruhunu qəbz edəcəyik? Bir il müddətində. Və bu, həmçə işarələrdir. Həmçə işarələrdir ki, sənə va tövbə elə, və az qalıb, ehtiyatda ol, əməli və fikir ver. Və fikir ver Bu gecə mübarək adlandırır. Allah subhanətlə buyurur ki, İnnə ənzəlnəhu fi ləylətin mübarəkətin İnnə kunnə munzilin Duxan surəsi 3-cü ayə Allah subhanətlə bu ayədə bildirir ki, biz onun mübarək bir gecədən atıl etdi, yəni Quran-ı kərimi və biz qorxuduruq. Yəni Allah subhanətlə bu ayələrlə, ümumiyyətlə Quranla qorxudur kafirləri, həmçin günahkarları, həmçin məhsələ, məhsəlmələr Axır vaxtlar, ayın axırları həmişə bu, axır 10 gündə müsələmə etdiyi əməllərdən də biri çoxatma lazım istiqbar eləməyi, yəni Allahdan baxışlanmağı, dua eləməyi, xüsusən də bu axır günlərdə. Çünki ə, xüsusən də fikirləşməlidir, bu, nələr eləməyib, onları etsin. Nedir istiqbar eləməyik? Birinci, ehtiraf eləmək günahları. Qul Allahla öz arasında ehtiraf elə, eləsin günahları və sonra tövbə ilə Allah Subhanahu taha ala dua ilə Allahdan başlamağı dilə. Çünki fikirlərsiz bu istifhar, əstəğfurullah demək, xüsusən bu zikir çox ilə axır günlər. Əstəğfurullah demək, ki, bu axır gün Ramazan axır gününə aiddir, həmçinin hər bir çox ibadətdən sonra əstəfurlə deyilir. Siz ki, məsələn, namazdan sonra əstəfurlə deyirsiniz, 3 dəfə əstəfurlə, əstəfurlə, əstəfurlə. Əslində başlamağı diləyirsən, amma ola bilər sual çıxsın ki, Yaxşı əmər gördün, namaz qıldın. Ondan sonra nə oldu ki, dərhal əstəxfurullah dedin. Yəni, o əstəxfurullah, onsuz da bu ehtirafdır ki, onsuz da necə lazımdır, sən olabilsin, namaz qılməyəsən. Olabilsin, başlayanda siriyallar gəlir, söndürə bilməsən. Aynında fikirlər gəlir. Onun görə onları istər ki, var. O, dərhal, bu ehtiraf ki, qulun, qul acilini göstərir bununla. Yəni, sən ki, dərhal qısağın ki, əstəxfurullah, əstəxfurullah, əstəxfurullah Başqa əməllərdə də, həmçinin məsələn həcdə Allah Subhanahu tərəfə buyurur ki, "Fənnəfiḍu min heyth asāda an-nās, vəstəğfirullāh, surəsi 199-cu aya. Bu ayədə də Allah Subhanahu tərəfə bildirir ki, o vaxtca Ərfadan hamsi dönür, kəllərimizdə fey atıq həcc qutarır, deyir ki, "Əstəğfirullāh." Allahdan başlamağı Allah Subhanahu başlayandır və rəhmlidir. Həmçinin məsələn Allah, Allah Subhanahu buyurur ki, başqa ayədə Qobil ashar hum yestagfirun. Azariyat surəsi 18-ci ayə. Yəni möminlər səhərlər onlar istifar edənlər, yəni başlamağın deyirlər, bilirlər. Səhərlər. Van cəmi hörmətli müəllimlər, yəni estəğfurullah barədə ayrıca xutbələr var. Amma həmçinin bilginə ki hər məclisdə və estəğfurullahla kifayətlənmək lazımdır. Və ya o peyğəmbər sallallahu əleyhi yəni, hər məclisdən sonra estəğfurullah deyə ki, o naqislik olubsa, eyiblər olubsa məclisdə, olar yoludur. Hamsin qardaşlar. <coughs> və xüsusən də astagfurullah tovhidlə bir yerdə, yəni Allah Subhanahu tərifi onunla bir yerdə olanda daha da fəziletli olur. Allah Subhanahu buyurur: "Fa'laman enhu la ilaha lillahi", biliciyən Allahdan başqa ibadətə layiq haq mabud yoxdur, o, astagfurliyizəndir və, və günahlanmağın bilər. İstighfarla tovhid, la ilaha lillahi. Ona görə yaxşıdır, axir günlərdə zikirləri çox elə, dua çox elə. Lə iləhə illallah. Muhammadurəssulullah, lə iləhə illallah, vəhdehülullah, lə şərikləh, ləhülmülk və ləhülhamd, və hüvalləqul şəntədir. Nə etlə bu barədə Allah Subhanahu o zikirlər ki var, onu zikr Və bunlar çox elə və saxlan bir Bu elə bir şey sənin zikrin daha faydalı olacaq, daha güclətli olacaq. Və həncə min höcrəmə səlməllar nə deyib şediyi? Ayın axırıdır, Ramazanın və müsəlman üçün sürsətdir günahların bağışlanmağı və ona görə qatar da hətta Rahim, buyurur ki qatar da deyir ki əgər Allah allah, ə, allah ə, kimisə Ramazanda bağışlamasa o bir səhələrdə daha bağışlamacaq əgər Allah səhələrdə sənə Ramazanda bağışlamasa o bir səhələrdə bağışlamacaq ona görə o allah zikirə Allahdan bağışlanmağa tövbə elə xüsusən asırlara aiddir və həmsinin ən gözəl deyilən dualardan da biri Bu gecələrdə Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Ayşə rədiyallahu anhə möminənin anasına, yəni münasib olan anasına dedi öyrətdi. E, möminənin anası çünki dedi ki: "Ya Rasulullah, ən gözəl dua nədir?" Dedi ki: "Dinə ki, Allahumma innaka afuvun tuhibbul afva fa'fu anni." Yəni Allahım, sən əfədənsən, bağışlayansan və əf ismini başıma çevirsən və məni bağışla. Yəni əsasən dualar və bu dua çox xeyrən üçün Və həmçinin bu günlərə aid olan məsələlərdən müsəlman hazırlaşmalıdır fitrə zəkatını çatmağa. Fitrə zəkatı da bu çəkilən şeylərdən olur, azıqqələrdən. Məsələn, undir, düydir, vermişəldir, makarondur, kreçikadır və bu kimi əsasən sən ölkündə nədən çox istifadə edirlər və bu, bu şeylərdən. Bunda hikmətdə təbii ki, odur ki, ən birinci şəfarə kimi, əgər eyblər olubsa, fikirəsən, hər əməlin axırında nələrsə var, Əsafurlan əlavə bu Ramazanda tənfin fitrə zəkatı var. Ki əgər evsizlər olubsa o evləri örtür. Və fitrə zəkatı hamına fərzdidir. Və təxminən 2 kilo, yarım, 3 kilo arasıdır. Yəni biri un çıxarda bilərsə 2 kilo, yarım ya 3 kilo. Bir başa kaçağa pul vermək olmaz. Çünki Peygamber, sallallahu əleyhi və səhabələr pulu bir başa kaçağa çıxarmazdılar. Amma pulu verə bilirsə, yəni məsələn, müəyyən adamlar bu işdən məşğul olub və ya, biridir ki, tanıyan bir nəfər minətə alə verin pulu o alsın, o alıb hə eləyə. Amma bir başı çatı var. Məsələn olmaz. Çünki e, geri az gələrsən. Ona görə məsələn alma olar, qarışıq də eləmək olar. Məsələn, krepi qala bilərsən, ayrı, makaron, qarışıq elə bilər. Laşət deyil, un olsun. Bənim üçün sadəcə çalışmaq lazımdır ki, hər adam başını evdə azı 2 kilo yarımdan düşsün. Əsas odur. Əsas odur. Və bu qardaşlar qiymətə fikir verir. Qiymətlə gedin, məsələ, elə şeylə alır, heç adam başda 1 kilo düşmür. Ona görə yoldur, bu səhvdir. Ona görə əsas kilo fikir verin. Yəni, adam başına 2 kilo, yarım 3 kilo düşməlidir. Aydındır, qədəşdək, yəni, bu məsələyə fikir verin. Həmçinin, amma əhdi, qeyin, belə şeylə verilmir. Salışma belə şeylə verin. Və ən axır o vaxtı da fitri zəkatının bayran namazına sandıq. Çünki bayram altında soru verirsen, artı sədəqədir. Kiştiri zəkatı sayılmır. Düzü vergi ilə, amma dərəcəsi səvabı, təsiri azalır. Amma verə bilərsən bir-iki gün qabaq, iki-üç gün, eşit olmaz. Bir lazım lazımdır çünki bu hikmətlərdən biri artıq burada qeyb olur. Yəni necə? Kiştiri zəkatı hikmətlərindən də biri budur ki, bayrama yaxın verir ki, ki, yasulların da evində bayram avı xalası yaşansın saç ki sən 10 gün qabaq verdin. Bu kasıb da yazılıb yed evini. Bayram günü yenə qaldın, belə işləsən. Ona görə hikmətdən də bir budur ki, yaxşıdır 2-3 gün qabaq verəsən. 5 gün də verəsən inşallah, səhərdir ancaq yaxşıdır, belə eləyirsən. Yəni bura da ə, fikir verən, həmininin qalan əməllərdən qardaşlar, yəni deməli bayram namazıdır. Bayram namazında səhər qılınır. Laçin bayran adı ədəblərindən biri pəncə və sair bunlar müstərbəldir, asfaltda yox və həmçinin əsas da odur ki, yəni sünnə budur ki, bu daha ciddidir, dib gələsəm. Bəzələdiyi ki, yox, bayram namazından sonra oruç tutmasan, bayram azığı qılandan sonra görək yeyə bilərsən, yox. Aşina Peyğəmbər sallallahu əleyhi və yiyib çıxdı. Ona görə bir iki dəfə orucla ya su içmə, çay indi çörək indi səhsən kim istiyi yey bilər. Sonra gəl namaza al məşhadı daşıyıb gəlməyik. Vazna bir şey keçsin. Həmçinin təbii ki, qalan aməllərin hərçinin e, Şəvval ayı gəlir. Ramazandan sonra Şəvval ayı bir üstə işte, 6 gün orucu var. Bu işarələrdir ki, oruc qurtmayıb, davam eləyir. Bəlkə orucun əhəmiyyətliyinə göstərir, həvəsləndirir. Çünki təsəvvür elə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, kim Ramazanı tutsa, sonra 6 gün Şəvvali tutsa, elə mi ki, bütün il boyu oruc tutmuş kimidir. Yəni 6 gün Sənə tamamlıydı, idi, idi. Bu, həmçinin işarə edir. Həmçinin həmçin, orucun, təcirətin, əzəmətliyini göstərir. Gör, oruc nəcə ibadə etdi. Həmçinin, qədaşlar, və Allah sümantara zəşil faydalardan etsin. Həmçinin, bir məsələ də mühümdir. O, xüsusən, qadınlara aidir ki, şəkilski olarda qəza olur. Ə, qəzan birinci tutsunlar. Və ya kimsə qəza eləyib, qəzan birinci tutun sonra şəmalı. Çünki bəzi qəzalışlar görsən, başlılar şəvvalı tutmaq, qəzanı saxlayırlar, haçanasa. Amma çünki fəhz, iştəhərdən qabağdır. Ona görə imkan varsa, birinci qəzalayı tut, sonra şəvvalı tut. Əlhamdülillah, şəvval bir ay müddətindədir. Şəhət də bir gündən bir də tuta bilərsə, hərsədə bir də bir də tuta bilərsə. ki, şəvval ayında tutaq 6 günü. Ona görə o qəzaları birinci tut günə. Allah-u s-maq, bizə eşidif faydanlardan etsin. Allah Subhanahu xalqımıza hidayət versin. Allah Subhanahu taala övlsəmizənsə Müslüman üşanın xətalardan da baladan qorusun. Allahım Pakistandakı Müslümanlara kömək ol. Qarab onlara kömək ol, yenə onları bu baladan qurtar. Həmçinin Müslümanlara yardım kömək ol. Qarab məscidimizi açılmağa kömək ol. Qarab kimlər mane olursa onlara elə cəzalandır ki, başqalarına da dərs olsun. Əqulə və astəğfirullah li və lakum və lis-sairi muslimin min rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسلامين شهيدا محمد وعلى آله وأصحاب العزمان عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحيان وإيتاء ذي القربة وينهن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وحكم الصلاة